morgonshåll! Pirate Rocks morgonprogram Varje vardag mellan sju och tio FM, I belong to the night då har vi fått besök av Susanne! Stor applåd och välkommen Susanne! Tack! Nu var det ett tag du var här och senast du var här då pratade vi om väggluss och hundar som sökt upp väggluss. Ja. Vill du Refresha mitt minne vad det gällde det. Ja, Hur funkar det? det? Att söka vägglus? Ja. ja, det är ju... Ja, hundarna söker ju efter feromonet på vägglustoftet. För vägglussen gick vi igång på människans koldioxid. Alltså det är utandningsnuften kan man säga. Mm. Och ja, de tyckte ju om att äta på oss kan man säga. När vi sover. Oftast. Hur vanligt var det med vägglus? Ja, det är fortfarande väldigt vanligt kan man säga. Eller vanligt och vanligt. Men alltså, alla kan ju drabbas ja. av det. E, framförallt i alla allmänna utrymmen. och De är ju lyftare, vägglösen. Det kan ju vara så här att du är på resa. Ja. Men du kan ju också åka på bussen. Ja. Det... och så kan man få det och så tar man med sig det hem och så sätter de sig Ja, om man har liksom. otur. Ja, väggarna sätter de sig inte så. Men de, de trivs ju i textiler och papp, trä. Alltså ja. material som de kan gömma sig och det som alltid är så intressant och det ska vi komma in på det här andra nu också som du håller på med. Men hur tränar man upp hundar för att lära sig det här? Väglos? Eller? Ja, ja, allting alltså... egentligen. Hur, hur mycket jobbar man med hundarna och hur gör man? Ja, Ska vi titta på det med eh, olika typer av preparatsekunder, ja. så är det ju så att det är ett stort, långvarigt arbete. Först och främst så ska man hitta rätt ämne för hunden, att den har mentala egenskaperna. Att den klarar av att vara att den har hög motivation att vilja jobba. Ja. Och, Även uthållighet och alltså sen som är hjärntrött snabbt. Precis. Ja. Alltså den ska ju ha en koncentrationsförmåga. Ja. Och den ska klara av att jobba i olika typer av miljöer. Alltså störningstrålig. Och uthålligheten är jätteviktig. Precis som du säger att hundarna ska ju inte krokna efter två minuter. Utan de kanske behöver jobba i många timmar. Ja. inte just det, De måste ju få pausa däremellan såklart. Liksom. Men det kräver sin hund men när du då tränar hundarna håller du på i flera timmar i sträck då under en dag liksom och tränar, tränar, tränar Ja hela alltså när jag jobbade som dressör så hade vi 3-4 hundar per eh, dressör ja. eh, som var i arbete såklart då var det ju hettisarbete på det. Men det är ju rastning, skötsel, kondition, eh, självklart måste de få vara hundar emellan men ja, det är ju flertal dressyrpass som behövs. Jag tänker på det, när hundarna tränar eller faktiskt är ute och jobba. Hänger de med på att, är det lek för dem eller är det jobb eller är det lite en kombination av det? Ja, alltså en, en hund som ska använda sin näsa kan man ju aldrig tvinga. Utan det handlar om motivation. Ja. Alltså att, och att vi som hundförare också har en bra relation till våran hund. Alltså mm. det är ju det här, det är allting, vi gör ett team. Mm, mm. jag måste kunna min sak och hunden måste kunna sin sak och tillsammans så gör vi ett förhoppningsvis ett bra arbete mm, mm. Det måste vara en jävligt fräck resa ändå Det är en riktigt Krä efterresa Krävande men fräck när man väl lyckas ja. som par eller hur säger man Precis, ja, att, he, att vi är kollegor hunden och jag liksom så att, och det här hur man lär hunden olika preparat, jag menar det är ju Först och så måste man ju skapa sökintresse för hunden mm. och sen måste man ju lära hunden doftbilden på det den ska söka efter och lära sig att hitta och markera. Så det är många steg så det är så här att det tar cirka mellan allt från sex månader upp till ett år beroende på vilken typ av sökund det ska bli. Det är otroligt mycket jobb. Du, du måste ju också ha en uthållighet utan dess likhet. Ja, Inte enheten. Bara enheten <laughs> <räcker> <laughs> det är också en det kanske. egenskap. <laughs> ja, precis. Men det här nya då, mm. som heter, eh, vad heter det? Läckningssökning. Läcksökning. Alltså söka vattenläckor med hundar på dricksvattenledningar och fjärva med. Och det är helt obegripligt i ja. min värld. Hur man får en hund. Alltså vatten luktar väl ingenting? Ja. Det gör det. det, alltså, det, det gör. är skillnad om du smakar på regnvatten eller sjövatten, havsvatten, dricksvatten, fjärvenvatten så smakar det säkert olika för dig. Ja. Och men, hunden använder sin näsa. Ja, men du menar att jag, klart hunden känner mineralerna, olika mineralerna i vattnet då. Ja, alltså det är så. Då säga exakt vad den känner för det har jag inte riktigt koll på men Nej dricksvattnet det kommer ju ändå från sjöar eller kanske grundvatten alltså markvatten mm. det renas ju på olika sätt mm. går igenom olika processer såklart sen är det ett syresatt vatten det är ju ett processat vatten kan man säga då. Ja. Mm. och klart att jag har ju försökt att hålla det så pass smalt att det är kommunala ledningsnätet som vi söker på där de har någon form av processat vatten men jag har ju också varit där det inte har varit det såklart mm. Men eh, jag vill ju inte bredda hundens repertoar så, bredd så att hunden behöver markera allt vatten. Nej. För då är jag ju väldigt illa ute. Ja, precis. Mm. Och, ja, för det måste ju bli svårt. För du sa här tidigare, innan vi gick och pratade alltså mellan låtarna att ledningar kan ligga två meter under marken. Och där måste det ju finnas annan vätska. Ja, ja. På den metern, eller på de metrarna menar jag. Precis, och mm. vi har ju varit och sökt, men vi har haft att söka upp när det har regnat när marken är. Det var ju väg här för inte så länge sedan i januari här när det var 70 cm kärle. Ja. Det var snö och det var is och det var minusgrader och hunden söker och träffar rakt över läckan. Alltså det var ju en nylagd dricksvattenledning i plast. Ja. De hade provtryckt den och det visade sig att den läckte. Och istället för att gräva på måfål de hade ju svårt att hitta en annan läxökningsmetod. Ja. För att lyssna på plastledningen kan vara svårt. Ja. Och då blev de rekommenderade de att, att testa hund. Och vi åkte dit och hunden markerar på ett flertal punkter i närheten. förklart att, att när det läcker vatten så rinner det ganska långa sträckor ibland. Ja, jag tänkte precis fråga er För att eh, när det gäller lukt och, och alltså en ledning, då är du liksom, eh, ganska koncentrerad med vatten. Men mm. vid en läcka så uppstår ju kanske en... Mm. underjordisk pöl. Känner mm. du hundarna kanske att det luktar starkare där på grund ja. av att det är mycket vatten? Ja, doften kommer ju alltid upp någonstans. Ja. Vilket gör att hunden kan ju markera på flera punkter för samma läcka. Ja. Vatten rinner ju beroende på vad det är för markbädd. Alltså det kan ju vara sand eller lera eller sprängsten. Alltså det är, då, då blir det ju väldigt olika. Mm. Alltså är det lera så packas ju vattnet ihop lite mer koncentrerat. Mm. Medan så är det sprängsten så rinner det kanske bara rätt i marken. Vilket gör att då är det ju ännu svårare att hitta läckorna. Ja, det är klart. Men om, om, som nu när det kom till det här, var ja. det ett hus? Så att säga. Ja, det var ute på landet kan ja, man säga. De grävde en ledning ja, okay. som skulle kopplas på på olika fastigheter då tror jag eller på andra ledningar då. Så att, men då ville de ju Ja, hitta den här hitta läckan det. då. Men hur börjar man? Vart börjar man? Har man? Får du någonting till det här? Kan vi tänka oss? Eller är det bara på måfot en början och sen börja successivt söka av hela området? Nej, nej, nej. Alltså jag får ju en punkt där jag ska starta från den lednings... Eh, oh, kanske från den ena ventilen till nästa ventil. Ja. Alltså den här sträckan ska sökas... Och då började jag i ena änden och då markerade hunden. Och sen hade han svårt att släppa det här området. Och då sa jag, då får vi åka på mitten och så söker vi från mitten tillbaka. Ja. Och så fick jag ett antal markeringar. Och sedan där så sökte vi andra halvan och bortåt. Och där var han ju mycket, mycket lugnare i sitt sök. Alltså okay. hunden kan ju ändå bara säga ja eller nej. Hunden ja. kan bara säga, här luktar det, här luktar det inte. Mm. Så varje gång hunden markerar innebär inte det att det är en läcka. Nej, nej. sen då så är det att de då kanske ringar in själva- deras misstanke kan vara och mm. ha hunden sagt samma sak. Alternativt ibland får man ju faktiskt testgräva och se. Ja, okay. I det här fallet så var läckan precis på hans första markering. Så där hittade de ju faktiskt orsaken. Och då var det en svetsning som hade släppt i plastledningen då. Det måste ju vara en otrolig känsla för dig. Och ja, det är, är fantastiskt det roligt när man får mm. återkopplingarna. För de är ju ja. jätteviktiga, för det är ju det som visar mitt resultat. Precis. Mm. Men och detta är ett mycket billigare alternativ, antar eller än att börja ja. gräva överallt och hålla på och felsöka på annat sätt, eller? Ja, först och främst, att inte hitta läckorna kostar ju också mycket pengar. Att ja, det är ju rent som mm. har hinner rätt ut i våra ledningar i marken. Mm. Läcksökningsmetoder kan ju vara lite olika vad man använder. Men klart att hunden jämfört med kanske en flygtermografering på fjärrvärme, mm. det är klart att det är väldigt skilja kostnader, eller gräva. En grop kostar ju sällan under hundratusen om man tittar på storstadsmiljö. Det kan ju uh -huh. kosta ganska många hundratusen ibland. Uh -huh. eh, är man på landet där det är kanske är en grävmaskin som man har som granne kanske inte kostar lika mycket. Men uh -huh. klart att hålla på att och gräva och får man gräva ganska många gropar kanske för att kunna hitta. Uh -huh. Om man inte har någonting att gå på och då är ju hunden ett alternativ. Jag är ju väldigt tydlig på att säga att det är ett komplement till all annan teknik. Uh -huh ingen kommer bli arbetslös på grund av mina hundar alltså jag, jag måste ändå fråga fråga. har hunden någon hittat något som liksom, var lite oväntat Alltså, oj, det här skulle vi inte hitta, men titta här. Eh, ja. Här låg ett... Eh, Dinosaurie ägg. Alltså, alltså, äg, <laughs> Eller ett skrim med ett guldarmband. Ja. Nej, det har jag inte stött på. Däremot nej. så har det faktiskt hänt att eh, tack vare hunden så har ju de upptäckt två läckor som de inte hade upptäckt när de väl kollade av sig. Ja. Så att eh, ibland kan det ju bli träff åt det hållet. Sen kan ju också hunden såklart... Vi vet ju inte vad hunden alltid känner. Och det har ju hänt såklart att hunden också har markerat på en punkt, men de hittar ingen läcka just där. Mm. Men det kan också vara så att vatten rinner längs med ledningen fast det, doften kommer upp. Ja, ja precis. Så det är ju jättesvårt. Sen är det ju även där det här har varit grundvatten. Och klart att det ju därför jag vill ha det här processade vattnet. Då har det också varit, i var ju på ett uppdrag förra året, där man hade... Grundvatten som dricksvatten. Mm. Och de renar inte det i någon form av process. Utan uh -huh. det var kolsandfilter och sandfilter mer eller mindre. Så, har, har du då massa olika burkar med olika typer av vatten he, he, liksom, hemma? Ja, kan jag kan säga så här. Det ser kanske ut som en liten bryggeri i min bil. Ja, det är så. <laughs> Nej, men jag försöker ju att, själv att träna på lite olika. Uh. Men sen... Är du lite företagshemligheter också, hur jag gör. Alltså, ja, såklart. Det är fascinerande. Mina hundar hittar inte en hel farlig korsring mitt på vardagsrörelsen. <laughs> det gör de när de är, <laughs> de är ungra. Ja. Ja. Men hur fick du idéerna till det här, eller till just den här grejen, att börja med det här? Just det här var väl att, det är så, så att jag läste lite grann i tidningar och så på nätet. Och det var väldigt ofta det här dricksvattenläckor här och det var dricksvattenläckor där. Och då tog jag kontakt med kommunen i mitt närområde helt enkelt. Och då var det ju faktiskt så att det var en kommun som nappade på detta. Okay. Och på den vägen är det. Och tack vare att den kommunen hjälpte mig att komma igång. Så var jag på radio P4 då på våren där 2021. Uh -huh. Och då var det ju en man i Stockholm som jobbade med fjärrvärme. Uh -huh. Och ringde och frågade. Om det fanns möjlighet att den hunden kunde leta upp fjärrvämmeläckor också. Nej, så jag, de, det är ju helt olika doftbilder. Mm. Mm. Men då sa jag att okay, jag kan testa. Vi har en äldre hund som vi kan påbörja och se. Mm. Och då skickade han ner vatten till mig. Fjärrvämmeläckor. Så jag började köra den vägen. Okay. Och det visar sig att det funkade det också. Ja. Jag hade ju inte en aning om det här skulle funka eller inte. Nej, för det var det jag tänkte också. För att i min värld, nu kan ju inte mm. jag hundar, inte ens i närheten om någon av er två. Men att en hund skulle ens känna igen vatten för mig, är det helt orimligt. Så att, så här, att man ens kom på den tanken. Ja, men alltså sen, när, alltså ute i det vilda, när, när hundar blir trötta, eller alltså de söker sig till vattendrag. Så mm. någonstans så luktar det ju säkert, de känner ju att det luktar vatten. Ja. Sen är det, ju det här, det är ju, var ju chanstagning för mig. Mm. Ska jag testa eller inte testa? Det fanns eh, en tjej tidigare som har varit i kontakt med mig också här. Och som visade att hon hade försökt. Men hon hade ett annat sätt att köra på. Okay. Att man skulle pytsa in en egen spårgas. Och Aha. tumma ledningssystemet. Och det är ju svårt. Ja, det blir ju jättemycket mer. Mm. Det behöver man inte göra när man kör med mina hundar på det sättet mm. Om vi söker. Så är det fulltryck i ledningarna med det ledningsvatten som finns. Både på men och dricksvatten. Hur, hur mycket spelar väder och temperatur roll för, för hundens arbete? Extremväder. Så är det klart att det blir svårt för hundarna med. Mm. Men vi har sökt och hittat med läckor i 15 minusgrader med snö och is på marken. Det väl som vi stod 30 grader varmt ute på en åker. Mm. Och hittade vattenläcka där också en korrelator hade sagt samma sak som hunden markerar. Jag vill ju aldrig veta vad man misstänker. Men när jag kommer Nej. ut så vill jag, liksom göra, jag ska vara neutral. Kan det vara för att du påverkar hunden ja. då? Okay. Ja, jag är rädd för att styra, om ja. jag vet. Däremot så kanske jag inte... De säger ju att ja, söka av Göteborg här någonstans ute. Jag måste ju veta själv den sträckan. Det hade varit något jag söka i Göteborg. Ja. Nej, men alltså jag, jag vill ju veta sträckningen. Ja. Att eh, någonstans i det här området eller den här sträckan så misstänker vi att det finns en läcka. För det är ju alltid en misstanke ända fram tills man gräver. Mm. Ja. Alltså jag har en fråga och det är för att jag själv är nyfiken. Mm. Och ska vi se om vi kan slå hål på den här myten. Men jag upplever när jag är går med mina hundar att... När det är kallt, minusgrader, så upplever jag dem, att de känner dofter på ett annat sätt. Mm. De är lite hetsigare, de får upp spår lättare. Eller åtminstone när de går och nosar på fler ställen än när det är varmt ute. Mm, alltså det är, så är, allting ändrar sig såklart i doftbilden. när mm. Alltså en doftbild sluts ju när det är kallt oftast. Och när värmen kommer då sprider den sig. Okay. Sen, sen kan man ju inte säga exakt så här och så här är det för det. Nej. Det beror ju på vad det är hundarna letar efter. Ja. För jag vet ju, så jag har ju kört även hund mm. tidigare och klart att sprängämnen ändrar sig på ett annat sätt kanske. Ja, ja. Okay. Ja. Så vatten är ju flytande vätska som gör att det är klart att det rinner ju ner till slut i marken. Mm. Alltså någonstans tar det ju vägen. Ja. medan kanske när man söker Ja, vägglussen, de rör ju på sig såklart de ligger inte alltid kvar på samma ställe men har man liksom gömt sprängmedel eller en mina så ligger den ju där den ligger. Mm. Men doftbilden kan ju ändå ändra sig beroende på årstid och väder och temperatur såklart. Mm, okay. Fick du lite mer förståelse? Ah, ja, jag har alltid varit fascinerande. De blir helt galna på vinterhalvåret. Och ja. de känner allt känns det som. Sommaren fattar ingenting. Rakt över fältet bara. Sen tror jag det är också att det, att det blir lite kallare. De blir ja. lite pigga i kroppen som mina idag. När det är att ute. De blir ju lite pigga. Alltså, ja. Kylan gör ju sitt. Och sen när värmen kommer, första värmen. Så brukar de oftast bli ganska dämpade innan mm. de är vant Och det är ju så. oss också. Ja, mm. som oss människor. att ja. ja. man torkar värme riktigt. Ja, vad sant. skulle jag säga? Vad är det för tecken de gör? Är det ett, När de något ja, som du har lärt dem eller är det något speciellt tecken som hundar oftast gör? Nej, alltså de har ju lärt sig markering. Eh, att eh, egentligen samma typ av markering som han eh, har ju samma hund. Alltså Bruno här som var vägglushund. Han ja. är ju omskolad till dricksvatten. Aha, okej. Okay. Eh, och sen har jag en annan hund som söker på fjärrvärme. Ah. de har ju egentligen en frysmarkering kan vi säga när de står stilla, och bara står stilla ner i marken, men han har också börjat att gräva så jag tillåter faktiskt att de får lov att gräva ah, okay. för det är ju ett naturligt beteende för att hunden vill gräva upp det de hittar ja, det är klart mm. Så det känner jag att här får alltså de göra det. De skäller inte eller hoppar runt? Jo, han har börjat och... skälla också när han, ja, okay. när han känner väldigt mycket doft. Och det har han lagt till mig själv. Så jag är ju också mm -hmm. sånt där. Jag, jag lär mig hela tiden i det här också. Ja. Och då låter du han göra det? Ja. Du tystar inte? Av nej. Honom för, nej, det har funkat så kanske. Nej, sen kanske jag inte vill ha han skällande hela tiden. För då är det svårt för mig att veta. Utan... Ja. Självklart så uppmuntrar jag honom inte att skälla. Men ibland säger han så att han tycker att jag är trög antagligen. <här> Får du förstås Susanne? Liksom? Ja, han vill lite lämna sen Då hänger du inte med. Nej. Men du, om man skulle vilja veta mer om detta och läsa mer så har du en hemsida om detta va? Mm. Den och... heter specialsök.se Special, och som sök då. Som ja, specialsök. Ja. Ja, och företaget heter ju fortfarande hundägaservice.specialsök. Ja, precis. Och åker du, har du tid för allt hela tiden? Eller hur funkar det om man skulle vilja ha din hjälp? Ja, så man får ju kontakta mig såklart mm. och boka ett sök. Men nästa vecka ska jag ju iväg. Och även veckan påsk ska jag iväg en hel vecka. Så att jag, jag är ju i, på uppdrag och förra veckan så var jag iväg ner i Munsterås ja. och sökte. Och menar, så vi är ju rörliga. Men det, det är ju inte jättelång framförhållning såklart. Men Nej. så det, det är ju det här. Kämpa på. Man kämpar på. Mm. Ja. Ett jättetack för att du kom Susanne. Mm. nästa gång du har hundar som söker efter annat så är du alltid välkommen tillbaka såklart. Ja. Men gå in då på den här hemsidan och läs mer om detta och kontakta Susanne. Ja, tack så mycket. Tack, tack. You are listening to